Norman tudta, hogy jönni fognak, még mielőtt látta volna őket behajtani. Nem tudta, ki lesz az, kik lesznek, nem is sejtette a külsejüket, hogy hányan lesznek, de hogy jönni fognak, azt tudta. Tudta azóta, hogy előző éjszaka út hevert az árgyon, és hallgatta azt az idegent, hogy döngette az ajtót. Szép csöndben veszteg maradt, még csak ki sem lesett, a fenti ablakon se. tagadás a fejét is behúzta a takaró alá, így várta ki, hogy az idegen elmenjen. Hát végül elment. Tiszta szerencse, hogy anyát bezárta a gyümölcs pincébe. Szerencse neki, szerencse anyának. Szerencséje az idegennek. De azt tudta, hogy ezzel semmi se ért véget. És nem is ért. Délután, hogy lentjárt épp a mocsárnál megint tisztogatni, beállított a serif. Chambers. Látogatóba. Norman csak nem a nadrágjából esett ki, hogy megint annyi év után így kellett megpillantania a sheriffet. Jól emlékezett rá azokból a rémálom időkből. Mert Norman ma is így gondol vissza Joe Consignedine bácsikára, a méregre, mindenre. Kész rémálom. Hosszú-hosszú rémálom attól kezdve, hogy felhívta a serifet egész addig, hogy kiengedték a kórházból, hogy visszajöhetett ide a motelbe, a házba. És hogy most Chambers serifet ismét látnia kellett, olyan volt ez, mintha az a rémálom kezdődne megint. De hát van ez így hogy valakit újra meg újra ugyanaz a rémálom kísért. És ami a lényeg, pedig ő, Norman, alaposan rászette a serifet akkor, első alkalommal, hogy minden sokkal rázósabb volt. Ezúttal messze könnyebb lesz, csak azt ne felejtse, nyugalom. Ez a jelszó, a többi magától jön. Válaszolgatott minden kérdésre, odaadta a serifnek a kulcsokat, kutassa csak át a házat maga. Még valami mókás is volt ebben, ahogy a serif átkutatja fenn a házat, amíg ő maga ott vacakol a mocsár szélén, ott egyengeti el a lábnyomokat. Mókás, persze, csak addig, amíg anya szép csöndben lapul. Ha azt gondolja viszont, hogy Norman lent jár a pincében, hogy ő járotlan, ha erre elkezd sikoltozni, zajonganni, dörömbölni, hát akkor mindennek vége. De hát nem fog így tenni. Nem és nem. Ő erre figyelmeztette. Ráadásul a serif nem is anyát keresi. A serif azt hiszi, anya halott, itt a vidéken van eltemetve. Hogy erdőbe vitte a serifet annak idején első alkalommal? Igen. És ugyanez most is megtörtént. Sikerrel. Mert a serif visszatért, és pedig úgy, hogy semmi se tűnt föl neki. Még néhány kérdés következett a lány, és árbogasztott illetően. Ez a Csikágói szál volt, és Norman kísértést érzett, ne költsön -e pár dolgot hozzá még az alaptörténethez, Mondjuk, hogy a lány említette egy bizonyos hotelt, de nem, ezt elvetette. Maradjon csak ő az alaphistóriánál. Jobb lesz az úgy. A sheriff ezt a történetet simán vette. Bevette. Még szinte ő mentegetőzött, mielőtt eltávozott volna. Eddig jól is volt ez akkor, de Norman tudta, hogy ezzel a dolognak nincs vége. Chambers sheriff nem azért jött ki hozzá, mert olyan nagy kedve támadt erre. Nem. Kiküldték. Valami elképzelés alapján. Az elképzelések. Nem követett semmi nyomot, szimatott. Ilyen neki nem volt most sem. Akkor világosan látszott. Látszott, hogy valaki a nyakába szabadította a serifet. Valaki, aki tud a lányról. És aborgasztról. Ugyanazok, akik azt az idegent idezargatták tegnap éjjel, Szimatolni. Ma meg a sheriffet. És a következő lépés mi lesz? Hogy magok jönnek. Ez nem maradhat el. Nem maradhat. Hogy ezt végig gondolta, Norman azt érezte, hogy rehan a szíve. Hova? Millió őrú dolgot szeretett volna tenni egyszerre. Elmenekülni, a pincébe lemenni, anya ölébe dugni a fejét, fölmenni az emeletre, megint bebújni a takaró alá. De mit érne bármelyik megoldás? Nem menekülhet el, nem hagyhatja itt anyát. Azt meg, hogy együttszökjenek, nem kockáztathatja. Ilyet nem. Amilyen állapotban anya van, Viszont ha vigaszért, segítő se fordulhat hozzá. Még a múlt héten, még péntekem, igen, ezt tette volna, és tehette volna. De azóta? Hogyan bízzon meg ő anyában azóta? Ami történt, azután? Az meg, hogy ő most bedugja a fejét a homokba, magára húzza a takarót, egy nagy nyavaját se ér. Ha jönnek újra, hát szembenéz velük. Ez az egyetlen ésszerű megoldás. Egyszerűen szembenéz velük. Ragaszkodik a történethez. Aztán semmi baj. Nem lehet semmi baj. Akkor. De közben mégis kellett tennie valamit. Úgy rohant a szíve. Ült az irodába, számaga maga egyedül. Alabam a kora reggel elporzott, és Illinois sem maradt már délután. Új vendég nem érkezett. Felhők kezdtek rohanni az égen, vihar fenyegetett. Azzal is, hogy este nem lesz forgalma. Hát egy ital nem áthat. Nem. Legalább a szívét egy kicsit csillapítja, visszafogja, ha nem is állíthatja meg. Norman talált újabb flaskót a pult alatti kis rekeszben. Három üveget dugott el ott több, mint egy hónapja. Ez volt akkor a második. Nem rossz? Még csak a második? Az, hogy az elsőt elkezdtem, hát az volt minden mostani bajnak az oka. Az első, az volt. De az nem ismétlőtett. Most aztán már tényleg nem. Hogy anya ott van biztonságban, nincs útjában. Biztonságban, nincs útjában, ismételte. Nem sokára, csak szálljon le a sötét, csináltalán talán neki valami kis vacsorát. Jó, aztán hónap még beszélgethetnek is. Most viszont mást kell neki. Most ez a korty. Az első, az nem is igazán segített, de a második, az igen, az volt az. Most már nyugi volt. Ő maga volt a nyugalom. Eleresztett, és így őrizte magát. De így ám, vagyis a harmadik kortyot már nyugodtan megengedhette magának. És akkor akárhány korty is jöhetett volna, mert látta, jön az autó. Jött az a kocsi. Semmi. Csak, mint bármelyik másik olyan volt. Rendszámtábla, minden. Norman mégis egyből tudta, ezek ők. Ha pszichésen érzékeny az ember, hát érzi a kisugárzásokat. És ha a szív rohanni kezd megint, hát ott a fiaskó. Jöhet a korty. És jöhetnek ők? Elnézte, hogy kikászálódnak a kocsiból. A férfival nem is volt semmi. Tiszta átlag. Egy pillanatra Norman azt is hihette volna tévedett. De akkor meglátta a lányt. Látta a lányt, és szájához emelte a flaskót, és meghúzta a flaskót, nem akárhogy. Hadd rejtse el az üveg azt az arcot is egyben, azt az arcot odakint, mert ez az a lány volt. Visszajött, fel a mocsárból. <hül> nem. Hogy jött volna? <hül> nem. Ez nem a helyes válasz, ez nem lehet az. Tessék csak megnézni jobban, most lámpavilágnál. A haja nem ugyanaz a szín. Ez a haj barnás szőke, és vékonyabb is, cingára. De attól még épp eléggé hasonlított a nővérére. Igen, hát persze, ki más lett volna. És ez mindent megmagyaráz. Az a Jane Wilson vagy ki a rohadás, az meglógott azzal a pénzzel. Jött utána a detektív. Most meg itt van, tessék a huga. Ez a kérdésre a válasz. Tudta anya, mit tenne ilyen esetben. De hát, hál' Isten, többé nem kell félnie ettől a rizikótól. Neki csak egy dolga van, kitartani a története mellett, aztán menjenek, ahova akarnak. Neki nem szabad elfelejtenie, senki sem bizonyíthat itt semmit, mert nem lehet. Ez így volt, és akkor meg mi a baj? Semmi a godalom, gond, baj, semmi. Mert most már tudta, mire kell számítania. A szesz segített. Segített, hogy szép türelmesen álljon ott és várjon a pult mögött, hadd jöjjenek csak. Látta, hogy az iroda ajtaja előtt még megbeszélnek valamit, és ez egy szemernyit sem izgatta. Látta, ahogyan a fekete felhők nyugat felől felkúsznak az égre, és ez sem izgatta egy szemernyit sem. Látta, hogyan borul gyászba az ég, veszíti el tündökletét a nap. A nap veszti a tündökletét. Ej, hát ez nem költészet? Mi az? Költő vagyok gondolta. Költő, És elmosolyodott. Mi minden volt ő? Mi nem? Csak tudnák? Csak sejtenék? De hát nem tudták. Nem sejtették. És ő most ezeknek a szemébe semmi egyéb nem volt ő most itt. Csak egy kövérkés középkorú motelos, ormótlan pislogó, aki e szavakkal fogadja a jövevényeket. Mivel szolgálhatok? A férfi a pulthoz lépett. Norman felkészült az első kérdésre. Aztán megint hunyorogni kezdett, hogy ez a kérdés mégsem hangzott el. A férfi csak azt mondta, kaphatnánk egy szobát, kérem. És Norman csak bólintott, mert képtelen lett volna bármit is felelni. Tévedett volna? De nem, ez a lány, ez a húga, ez az, semmi kétség. Hogyne, óhajtanak, netem? Nem, ó, nem, nem, a legjobb az lesz, ha mielőbb átöltözhetünk. Hazud. Igen, mert a ruhájuk friss volt, az látszott. Norman azért csak mosolygott. Rendben, tíz dollár kétágyas. Ha szíveskednének beírni a nevüket ide, és... odatolta a vendégkönyvet. A férfiek pillanatnyi habozás után körmölni kezdett. Normannek nagy gyakorlata volt ebben. Hogyan kell fejjel lefelé betüket olvasni? Most ezt olvashatta. Mr. és Mrs. Sam Wright. Independence, Mall. Még egy hazugság. Rájt, right. röhelj. Vacak olcsók is hazugság. Piszok. Két piszok. Azt hiszik, ők a nagyokosok. Ide jönnek és játszák az eszüket. Vele. Neki. <gül> Na, majd meglátját. A lány most a vendégkönyvet kezdte tanulmányozni. De nem az érdekelte, hogy mit ír be a férfi. Nem. A lap tetején az a Jane Wilson keltette föl a figyelmét. Vagy mi az a nyavaja? A nővére neve ha ez, az. És nem is hitte ez a kis ringyó, hogy ő figyeli. Ő látja. Nem, megszorította a férfi karját óvatlanul. Megfelel az egyes, ugye? mondta Norman. Az hol van? kérdezte a lány. Lent a végén. Mi lenne, ha hatost kérnénk? A hatos. Numero hat. Norman most már emlékezett, hogy odaírta a számot, rutinszerűen. Minden aláírás után ez volt a szokás. A hatost, azt adta a lány nővérének. Hát persze, a hatos numerát. És ez a kis ringyó, ez most kiszúrta. Ki? A hatos em itt van, mondta. De azt ne kérjék, elromlott a ventilátor. Ó, nem kell az nekünk, viharjon, lehül a levegő egy perc alatt. Hazud. Meg aztán nekünk a hatos a szerencse számunk. ehó hatodikán házasodtunk. – Mocskos kis hazudozó, rohagy meg! Norman vállat mondt. – Felőlem, mondta. – Rendben. – És rendben is volt. – Hát persze. Ha belegondol, ennél nagyobb rendben semmi sem lehetett volna. Mert ha ezek olyasféle hazudozók, hogy még csak kérdezgetni sem állnak neki, hanem azt hiszik, hogy ők majd szépen körbeszaglásznak, hát akkor a hatos numera az eszményi. Mert hogy ők semmit se találnak ott, az biztos. Ő viszont végig figyelemmel kísérheti őket. Ha, igen, rajtuk tartja a szemét. Ha, ha, ha, ha, ha. Ez csúcs. Fogta hát a kulcsot, aztán már vitte is őket, a hatoshoz. Pár lépés volt csupán, de a szél itt volt már, és érződött a hüvösség. A fél homályban kinyitotta nekik a lakosztát, közben a férfi jött a csomaggal. Micsoda nevetségesen apró koffer, és ezzel jöttek volna indepensből. A rohadék, redves kis hazugok. Az ajtó tárva. Tessék! Beléptek. Még valamit? Nem, köszönjük, ez tökéletes. Normán rájuk csukta az ajtót. Visszament az irodába. Meghúzta megint az üveget. Ez tökéletes. Gratulált magának. Minden úgy megy, mint a karika csapás. Még annál is gördülékeny ebben. Ki álmodna ilyet? Főnyeremény! Akkor elbillentette az iparengedét, és bekémlett a lyukon át a numero hatosba. A fürdőszobájába. Hát persze, hogy semmi fürdés. Nem, a hálószobában voltak. Túlna. De hallani azért hallotta őket. El, -el kapott pár mondat oszlányt. Ezek valamit keresnek. Mi a nyavaját elképzelni se tudta. Abból, amit áthallott, arra következtetett, hogy ők maguk se tudják egyelőre. Segíteni ha tudnánk, mit keresünk. A férfi hangja. Aztán a lány. Mi történt is? Valamint nyilván elkerülte a figyelmét. Bizonyosra ve, a bűnügyi labor, olvasni ez mindig kis mok maradnak. A férfi megint. De mi nem vagyunk tektívek. Gondolom jobb, ha szélünk vele, kicsit ráztünk, hát ha itt ér hirtelen. Normen mosolygott. Semmi hirtelenség. Hát nem. Őt ugyan be nem ugratják, semmi ijeszgetéssel, semmibe. Ahogy oh, nem is fognak találni semmit, milliméterre végigmentő azon a szobán is. Semmi jel nem árulkodik a történtekről. Egy szemerni vérnyom, egy hajszál, semmi, de semmi. A női hang közeledvén. Érti? Ha bármit lennénk, ugye az már ijesztő lenne neki, és beszélne talán. A nő most bement a fürdőszobába, és a férfi követte. Csak annyi szemverni bizonyíték, ne, hogy a serifhez elvihetnénk lám rendőrséghez, boratóriumba, nem? A férfi a fürdőszoba ajtajából figyelte, hogy a nő a mosdót vizsgálja. Olyan tiszta minden, kinyalt, se esélyünk így, muszáj szélnünk vele. A nő most kívül került Norman látószögén, az uhányozót nézegeti. Norman hallotta a függőny zaját. Azt cafka pontosan, mint a nővére. Be is be kell mennie oda az uhányozóba. Hadd menjem, bár ott rohadna. Semmi de sem. Norman szeretett volna felkacagni. Hangosan hahotázni. Hát ha, persze, hogy semmi de semmi. Várta, jöjjön már elő onnan ez a ribanc. Ki az uhány alól? De nem, valami furcsa tompa zajt hallott helyette. Mit csinál? A férfi kérdezte ezt de normenben ott visszhangzott a kérdés ugyanígy. Mi a fenét csinál ez? Csak nézem itt hátul a kékben, nem látok valamit. Sose lehet tudni. Szem! Tessék! Találtam! Megint ott át a tükör előtt, és a kezében volt valami. Vajon mi csinált ez a reves kis cafka? Szem! ez egy fülbevaló, ez méri félpár fülbevalója. Biztos benne? – Nem, az nem lehet, hogy a másik fél pár fülbe való. Az, az egyszerűen nem lehet. – Hát persze, hogy az. Én ne tudnám, tőlem kapta a születésnapjára tavaly. Van egy divatékszerész dallazban, apró egérjúk boltja van, hát ott vettem neki. Egyedi darabokat készít. Látja, ilyeneket, mint ez? Csináltatott ajándék. Tiszta bolondéria volt ez tőlem, de Mérinek nagyon tetszett. Akkor meg, hát megérte férfi most a fény felé tartotta a fülbe valót, nézte, miközben a lány magyarázta neki a dolgot. És nyilván lepocsant neki, ahogy zuhanozott, és beleesett a fülke fal mögé. Odagurult. Márha nem valami más tört. De Szem, az Istenét mi van? Attól félek, valami más történt, Lilla. Nem látja? Ezt itt. Mintha rászárat vér lenne. Jaj! De hát nem, nem. De, Lilla magának volt igaza. A cafka, mind cafkák. Most csak hallgassa meg őt az ember. Szem, be kell jutnunk a házba. Be kell abba a házba jutnunk. Ez már a serif dolga. Nem hinne az nekünk. Még ha ezt megmutatjuk neki, akkor sem. Azt mondaná, Méri elcsúszott, beütötte a fejét, vérzett, a fülbe való lepottjad. Ilyesmit mondaná és ha tényleg ennyi történt csak? Maga hisz az ilyesmiben Maga szerint csak ez történt? Nem, a férfi sóhajtott. Hogy hihettem? Ezzel együtt ez nem bizonyíték rá, hogy Bécnek bármi köze is lenne, a, ahhoz, ami itt történt. Bármi történt is. Ez már a serifnek kell eldöntenie, miután kiderít hozzá még egy csomó dolgot, ha tud. De hát nem fog. A serif semmit sem fog kideríteni. Nekünk kell felmutatnunk valamit, ami tényleg meggyőzheti őt, valamit találnunk kell fönt a házban. Tudom, hogy találunk ott valamit. Nem, az túl veszélyes. Akkor gyerünk Béchez, mutassuk meg neki, hát ha szóra bírjuk. Persze, de mi van, ha nem? Ha benne van valahogy, hát azt hiszi majd, hogy megtörik itt nekünk, és val. A legokosabb, amit tehetünk, hogy most rögtön a serifhez visszük ezt. És ha Béc gyanút fog, ha látja, hogy lelépünk, még elinalhat. Nem is gyanakszik ránk, Lilla, de ha ilyesmitől tart, hát itt a telefon, csörgessük fel a serifet. Az irodából lehallgathat minket, mondta a lány. Kis szünet támadt. Figyeljen ide, Szem, hadd menjek el én a serifhez, maga addig itt marad, szóval tartja béc És megvádolom, szemtől szembe? Jaj, éppen hogy nem. Csak átmegy hozzá, elbeszélget velem, míg én lelépek. Mondja neki, hogy bemegyek a városba, a drugstoreba. Mit tudom én, mondjon valamit, amitől nem fog gyanú. Jó, de kérem a fülbe varolt szem. A hangok elhalkultak, mert a pár átment a másik szobába. A hangok elhalkulhattak, a szavak megmaradtak. A férfi itt fog maradni, miközben a lány elmegy a serifér. Hát így fog történni és ő nem akadályozhatja meg a lányt. Ha itt lenne anya, majd ő megakadályozna. Anya megakadályozna akadályozna mindkettőjüket. De anya nincs itt, anya be van zárva a gyümölcsös pincébe. Igen, és ha ez a kis reveszt szafka megmutatja a serifnek a véres fülbevalót, hát a serif idejön, és keresni kezdi anyát. Még ha nem is találja a pincében, hát akkor is támadhat valami rémes gyanúja. Húsz éven át nem is álmodta volna az igazságot ez a serif, és akkor most talán rádöbben. És rájöhet arra is, amitől Norman mindig is félt, hogy egyszer csak rájön, hogy mi is történt valójában azon az éjszakán, Joe Conside Dine bácsival, amikor meghalt. További hangok hallatszottak a szomszédos szobában. Norman gyorsan visszaeresztette a keretezett iparengedélyt. Megint az üvegért nyúlt, de most már nem volt ideje újabb korcsra. Hallhatta ugyanis az ajtó Azok ott kijöttek most a hatosból. A lány a kocsihoz ment. A férfi meg jött, jött ide hozzá. Amikor megfordult, úgy állt, hogy nyomba szembe kapja a férfit. Így várta, vajon mit fog mondani. Még inkább várta azonban, hogy a sheriff vajon mit fog majd tenni. A serif elmegy a felvilli temetőbe, és felnitatja anya sírját. És ha ez megtörténik, látni fogja, hogy anya nincs ott, mert a koporsó üres és akkor a serif rá fog jönni az ő igazi titkára. Meg fogja érteni, hogy anya él. Norman melkasában felfokozódott a vaddobogás. A kinti világ az égboltozat első mennydörgése harcokta túl csupán ezt, mikor a vendég, a férfi, rányitotta az ajtót.